Сіла на лаву, до неї підбігла світазара. Мирослав узяв Марію за руки і посадив біля столу. Слухай, княгине, коромольний Володислав не тільки тут усе винюхав, як лис а і знову сюди повертається тільки не таємно вже йде а з військом. Рухається сюди князі Ігоривичи. Новгород Сіверський. Глаголять. Наша мати, дочка князя Ярослава Смомисла, тож на діду у землю, йдемо. Ми їм на дорозі стоїмо, тому і Данила княжича, як злодіїв красти мислови. Війська у нас поки що мало. Тікати звідси треба, бо через день уже тут Ігорович з Володиславом будуть і застукають нас. «Чого у Галичі чекати будемо? Голя та лих!» «А ми, Данилка та Василька, оберігати мусимо, і голови свої!» «Буде голова ціла, то й все буде!» «Вони ще знають нас, коромольники прокляті!» «І куди ж?» «Тримтячим голосом запитала Марія». «У Володимирську отчину!» «А там? А там як буде?» «Там людей наших багато». «Волинці, вірні князеві Роману і синам його, дружини зберемо Волинські та воїв покличемо, не візьмуть нас вдома, вороги!» Похапцем збиралися однодумці з Галича. Марія, плачучи, цілувала своїх синів. Їй допомагали одягатися Світозара і Роксана. І речей багато з собою не можна було брати, бо втікати треба швидко. Візками їхати не можна, тільки верхи на конях. Мирослав та Василь, який тільки три дні тому повернувся до Галича, швидко закінчували всі справи, готували дружинників. Семен і Дмитрій поїхали до Дністра, щоб лодії приготувати. До ранку треба вже далеко від'їхати від Дністра. Марія, ридаючи востанньо, оглянула свою світлицю і вийшла в сіни. Тут уже чекав її Мирослав. Він тримав за руку Данилка. Васильку був на руках у попа Юрія. Вийшли на ганок. Тиха весняна ніч. Прослалася над Галичем. Мрехтіли зірки на небі. Недарма старі люди кажуть. темніша ніч, зірки світять тісніше, озвався Мирослав. Посідали на коней і тихо рушили. Попереду їхав Василь Гаврилович, за ним Марія. Слідом за нею Мирослав з Данилком на руках і Теодосій з Васильком. Світозара і Роксана їхали поряд, а далі рухалися дружинники. Твердо хліб головою своєю поручився за Теодосія. А ти з батьком попрощалася? Звернулася Світозара до Роксани. Попрощалася. Він тут був у кріпості, тільки мамці не побачила нічого. Повернемося, побачиш. Роксана нічого не відповіла, у неї щеміло серце. Не попрощалася з Іванком. Він і не знає, що вона виїжджає. Тихо опустився міст, і вершники виїхали на вулиці підгороддя. Біля Дністра їх зустрів Дмитрій. Поквапливо розсадили всіх у ладії. Ще двічі поверталися ладії до правого берега. Останнім їхав Дмитрій з Світозарою. Вони сиділи на лаві, міцно обнявшись. А мені батько розповів, як ти прибіг у Гридницю і сказав про свою наречину, тулилася до Дмитрія Світозара. А хіба неправду казав? Правду. Вони незчулися, як лоддя торкнулася берега. Ти тут, Дмитрію? прошепотів Мирослав. Тут. Виходьте хоч чий, уже всі на конях, рушаємо. Вершники помчали у город Володимир-Волинський. Так з почалося мандрівне життя маленьких княжичів Данилка і Василька. Літописець записав у Галицько-Волинському літописі. Начнем же сказати безчислені яраті і вілікає труди, і частоє війни И многие крамолы, и частое восстание, и многие мятежи. Из младобо небо имя покоя. Раздел 2. Сколько тих весен зійшло, с водой спливло, Как не бачилася Роксана с Иванком. Вже и лик им невеселым можно загубить. Оце вже сьома весна минула. Та чи доведеться побачити його, милого, жаданого? Скільки шляхів довелося сходити Роксані з княгиною Марією? І в польських землях бували. Втікали туди до князя Лишка від коромольників. І в своїх волостях у лісових гущавинах по селищах ховалися. Не один раз просилася Роксана, відпустіть додому, хочу на галич рідний подивитися. Та княгиня не дозволяла, затялася в одну душу, не пущу, діти до тебе звикли. Щоправда, полюбили хлопчиська Роксану, особливо менший Василько. Та й вона звикла до них, ніби рідними стали. Гляни на Василька, вважає цієї рідний братик Квилюк. Як він там, лилючок? Часом охоплювала така туга, Такий огортав сум, Що вадно була бігти лісами на південь, Туди, де Галич, до Іванка. Побивалася, бідкалася за своїми, Як там батько, мати. І ловила себе на думці, І соромно ставала, Затуляла обличчя хусткою, Ніби хтось міг побачити, Як вона зашарілася. Найбільше думала, про Іванка. Якби знала про це мати, що б вона їй сказала? Чи лаяла б дочку за те, що про матір менше згадує, ніж про свого лада? Іванку, чи знаєш, ти, як нудьгує без тебе Роксана? Чи знаєш, скільки зневаги від лихих людей зазнала твоя Роксана?